Terveisiä täältä Indonesiasta. Olen Greenpeace-metsäasemalla täällä Sumatralla ja provinssissa. Olen ollut täällä nyt kuusi päivää tähän mennessä. Um, ollaan viimeiset päivät tässä tarkkaltu tuota maastoa tässä ympärillä. Tämän leirin ympärillä on tuollainen 5 x 40 kilometriä kokoinen iso avohakku, josta osa on jo muutettu palmoiliviljelmäksi. ja Osassa on vielä tämä muutosprosessi käynnissä, eli tänne on kaivettu isoja ojeja ja kanavia, millä tota suometsän pohjaa pyritään kuivaamaan, ja sitten kun se on riittävän kuiva, niin se vielä poltetaan. Eli tämä on tämmöinen silmänkantamattomiin jatkuva avohakku aukea. Ja me ollaan päivittäin täällä tosiaan tarkkaltu maastoa siltä varalta, että jos siellä syttyy tai halen tuli paljon niin mahdollisuuksien mukaan pyritään sammuttamaan niitä. Eli yksi, yksi tärkeimpiä tehtäviä, mitä meillä täällä Lindanin metsäasemalla on, on tosiaan yrittää sammuttaa noita Turvenmaaston sytytettyjä tulipaloja, koska siinä palon yhteydessä vapautuu ilmakehään äh, iso määrä hiilidioksidia. Meillä on täällä leirissä tällainen rakennettu Sähystystorin, me tarkkaillaan maastoa kiikareilla ja kaukoputkalla jatkuvasti, ja päivittäin myös säänsalliessa on tota kaksi henkilöä tehnyt ylilentoja liitovarjojen avulla, ja selässä on moottorit, millä pystyy suuntaamaan, mihin suuntaan haluaa mennä. Ö, viimeisten neljän päivän aikana Greenpeace ja paikallinen ö, ympäristöjärjestö nimeltään Jikalahari on, on yhdessä paikallisen palokunnan kanssa järjestänyt palosammutuskoulutusta paikalliselle yhteisölle. Täällä 50 miestä ja naista on tähän koulutukseen. koulutukseen, joka tänään päättyi, ja nyt, en, nyt heillä on mahdollisuus itse aktiivisesti olla täällä estämässä ja sammuttamassa näitä tahallisesti syyttyjä tulipaloja. Öm, täällä on hankittuna nyt yksi tällainen kokonainen... Tämä on mihin kuuluu palopumppia, letkut ja suojavarusteita ja niin poispäin. Tämä on nyt tämän, täällä tämän yhteisön käytössä ja tulee jäämään, jäämään tänne tämän paikallisen yhteisön käyttöön, kun Greenpeace aikanaan täältä metsäasemalta poistuu.